Хвилину тому Андрієві Шелепінському здавалося, що найстрашніше позаду, а найстрашніше ось воно. Цікаво, що вони встигли побачити, і що буде, коли повз них понесуть ноші з їхнім батьком. Так, народ... Бадьоро і безсовісно починає він наступ на цих дітей, не маючи в голові жодної думки, жодної програми дій. Свідомість його ще сидить там, за журнальним столиком, колисає біль у колінках і молиться, щоб не чіпали. «Мене звідти витурили, уявляєте?» Він спантеличено розводить руками, мовляв, «Подуріли вони там чи що?» І знову запізніли на цілу хвилину думку ошпарю окропом, а раптом я з них до голови обляпаний кров'ю, запізно. Вони повертаються до нього і втуплюються у, у нього очима. Прокинутися б негайно, негайно і без права повернення у цей жахливий сон. А ну їх усіх, махає рукою, не витримуючи їхніх поглядів. Краще ходіть, покажіть мені вашого комп'ютера. Я бачив у тебе веб-камеру, Остапе. Віро, хочеш побачити себе в кіно?» Він простягає її долоню досить рішуче, залишаючи при цьому право вибору за нею. Будь-яка дія породжує протидію, тиск породжує опір, напад, захист, а все разом може призвести до реанімації. Ось чому, коли хтось Зосклілими очима і побілілими пальцями, вибирає поручні, а на простягненому на поміч долоню майже нічого не можна з цим вдіяти, не можна шарпати, хапати, тягти. Лякати не можна, думається йому, навіть коли цей хтось дуже маленький. Хоча в у ситуації СОС стояти й чекати, коли хтось ризикне покинути облюбований прихисток, теж нереально, особливо якщо внизу Ухідні двері вже заносять ноші. Аж коли Остап, що до цього, збліднувши хрипку, але авторитетно підтверджує точно вір. Ти ще ніколи не бавилася в мене у компі, а там такі суперові стрілялки є, пальчики оближиш. Аж тоді вона вигулькує зі свого схову, підноситься на вшпиньки і здивовано кліпе оченятами. «Стрілялки!» Але рук відперив, заубачливо не відриває. Чути, як люди з ношами завертають до сходів. Мерщій, кидає він поглядом Остапові, і той несподівано чітко приймає передачу. У мене такі стрілялки, що твоєму Стасику і не снились. На Остапа важко дивитись, але його наживка спрацьовує. Віра вкладає свою долоньку до руки Андрія, і підтупцем біжить за ним до братової спальні. За півмитті до того, як на майданчику другого поверху з'являються ноші. Андрій плечем зачиняє за собою двері, випускає віру на долоньку і залишається вічна з Остапом. Саме час прокинутись. Скривившись, наче хто цілиться йому, стоватовою лампочкою у вічі, надсилу ворушучи тремтячими губами, Остап Дудій, Запитує свого єдинокровного старшого брата, як він. І старший брат не знаходить нічого кращого, як відповісти. Він ще живий. А Віра вже просить, покажи мені стрілялки. І не залишається часу і сил сказати щось більше. Оста привучку розвертається, садить Віру на високе, з коліщатками кріселко, вмикає комп'ютера, схиляється над сестрою. Брей руку свою, натискає разом з нею одну клавішу, другу, час від часу крадькома витирає рукавом очі. І вдає, що не чує, як за стіною проносить повз них ноші з їхнім батьком. Андрій Шалипінський, перш ніж податися за ними, встигає подумати. «Цікаво, чи залишиться після такого тлуму юрби, Хоч якісь сліди на місці злочину. До кабіни швидкої він заскакує уже на ходу. За три дні по незабутньому участуванню у незабутній забігайлівці Андрій зрозумів, що сидіти в хаті, начепивши на очі думки і почуття,